וניתנה לנחלה, לרובעיני ולגדי ולחצי שבט המנשי. ושמרתם את דברי הברית הזאת, ועשיתם אותם למען תשכילו את כל אשר תעשון. אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. תפיכם, נשיכם, וגירך, אשר בקרב מחנך, מחוטב עצך, עד שואב מימיך. לעברך, בברית אדוני אלוהיך ובעלתו, אשר אדוני אלוהיך, כורת עמך היום. למען הקים אותך היום, לו לא לעם, והוא יהיה לך, לאלוהים, כאשר דיבר לך.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 והיה בשומעו את דברי האלה הזאת, והתברך בלבבו לאמור, שלום יהיה לי, כי בשרירות לבי אלך, למען שפות הרבה את הצמאה. לא יווה אדוני סלוח לו, כי אז יעשן אף אדוני וקנאתו באיש ההוא, ורבצה בו כל האלה הכתובה בספר הזה, ומחה אדוני את שמו. מתחת השמיים. והבדילו, אדוני, לרעה, מכל שבטי ישראל, ככל עלות הברית, הכתובה בספר התורה הזה. ואמר הדור האחרון, בניכם, אשר יקומו מאחריכם, והנוכרי, אשר יבואו מארץ רחוקה, וראו את מכות הארץ ההיא, ואת תחלואיך, אשר חילה אדוני בה. גופרית ומלח שריפה כל ארצה, לא תזרע ולא תצמיח, ולא יעלבה כל עשב כמפכת סדום ועמורה, אדמה וצבויים, אשר הפך אדוני באפו ובחמתו. ואמרו כל הגויים, על מה עשה אדוני ככה לארץ הזאת, מי חורי האף הגדול הזה? ואמרו, על אשר עזבו,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 ויתשם אדוני מעל אדמתם באף ובחימה ובקצף גדול, וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה. הנסתרות לאדוני אלוהינו, והנגלות לנו ולבנינו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת.